«Ти все продумав, не подумав тільки про мене!» «Я ж про тебе й думав!» «Про мене?» Улянка зойкнула і кинулась на нього. Стала бити кулачками в груди, а тоді по дряпнула. «Про мене? А як мені далі бути? Мені! Може, ти мене застрелиш?» – казала. «То стріляй, стріляй! Все заразом рішиться! То ліпше, ніж з поламаною долею жити!» Він схопив її за руки. Спробував зазирнути в ці чужі, страшні, привабливі очі. Не вдалося. Мов би, самі очі втекли. «У мене набоїв нема». «Що? Ти що чуєш?» «То ти пішов з одним, а потім з порожнім?» Вона забилася в плачі. «У нього на грудях!» І доки плакала, відчув, що має робити далі. Проте й сказав їй, коли заспокоїлася, Відвезе в село. Скаже, що не чіпав, що, якщо хоче, він їм здасться і будь-що буде. Ні. Ні. Проказали те коротке слово і замовкли. Мовчали довго. Поки Уляна не сказала, що він її відвезе, але тільки до села. А сам вернеться на хутір. Далі ж Вона спробує для нього дістати прощення. Якщо він її любить... Досі любить, чомусь сказала вона, то хай її послухається. Післязавтра прийди сюди і скаже, що вийшло. І ти послушався, дєд? Спитала тепер Оленка. Який взвівся на ноги і попрів за хату. Подумав, що тоді, коли вернувся на хутір, у нього була чи найжахливіша ніч у житті. Навіть убити себе не міг, рушниця була порожньою тільки коли прокидався в холодній порожній хаті от приморозку, от страху і болю, що сидів у його душі, шов на двір і тулився до коня. Був сам однісінький, не тільки в тому лісі, а й у цілому світі. Світі! Бунт проти якого закінчився його поразкою. Знав, що коня мусить відпустити, хай вертається до господи, батькові брату він потрібен. Знав, що мусить піти світ за очі, я тільки підранок збагнув, що нікуди не піде, а чекатиме Олянку, і присуду от неї. Чим далі жила в нього Алюна Оленка, тим більше прив'язувався до неї Яків. Коли вона почала оживати, виявилося, що ця дівчиська таки вміє дещо робити. Прибрала в хаті, по-своєму пороставляла горщики, і книжок, котрі валялися в коморі, ще з тих пір, як його доньки та син ходили до школи, Вирізала картинки, на яких були діти коло ріки, жінки в полі, і задумана дівчина, це, може, молода жінка, повішала на стіни, переліпивши клегів, який не йшла в тій же коморі. Щоденно йшла на ложок, приносила звідти квіти, пх'яти, як казали в їхньому селі, ще на польський манір, і ставила в банку. Затребувала, щоб яків показав, як варити борщ, і такі сварила. Ольга було протестувала. Нащо вам, тату, тримати тою почвару, що чимось заразить, а то й вкраде? «Що мені мене красти?» – відмахнувся Яків. «Наркоманів своїх приведе. А вони знають, де вона, в якому селі?» І тоді Олька прибігла. «Та всяке чуєте, всяке кажуть в селі, що вона ніби ваша коханка. Це є молоде почварище». Яків дивився на дочку і не міг збагнути. «Шуткує, це правду каже». «А як же, коханка, — сказав, — так і передай своїм кумасям, хай ще більше язики почешуть. Що їм ще робити?» А Він, старий дід, за п'ять літ до сотні, а вже ж зробив їй цей дівці бахура. «Як народить волохати з довгими вухами, то всеньке село, всенькі згорєний запросить на хрестини. А тебе, Ольку, та твою плетуху гришуху закомів. Думаю, не погрумнічаєте, прийдете, ще й подарунків принесете». «Не забудьте, а закумів з чоловіків узяти, то вже самі нараїте!» Так казав він. Олька сердилася, сплювувала, йшла, верталася на другий день, щоб щось ще принести. Але до Оленки не чіплялася. Майбуть, досі сидів у ній спомін про крутий батьків нору. «Добрий, добрий, покладистий, а спробуй його слово порушити, проти волі піти в чомусь серйозному, то лиха не обережся!» Міг і в такому віці костром огріти. А вона, як не є, а звикла терпіти. Бо батько так у їхній родині заведено. До того Олька була сама самісінька. Діти жили одне в городі. Сьомка неїнце по своїх морях-океанах плавав. І казав, сам боїться в село вертатись, бо тільки на кораблі живе. А тут-ка світом нудить. Танька, Танька, найменша онучка по Ольці, Третій десь вже за границею заміж вийшла. А була мала надія, що вона взагалі колись побачить Людка в другім селі. Поліна тутечки, а що толку? Отож підозрював Яків, що Олька ще самотніше за нього, бо бабські не то їдне. А хата, як і в нього порожня, знав, правда, інше. А не від Ольки не вернеться, не вона до нього не перебереться. Обоє не те, що вперті, а мають жити по-своєму, раз уже він до цієї хати не вернувся, тутечки й умре. Приходила й секретарка сільради. Хто така у вас живе, звідки приблудились, документи хай покаже. Яків сказав, гостює у нього далека родичка. Дайте, люденьки, спокій, і ти, пані Тетяно, дай. Не зі мною нічого не трапиться, не ця дівчина вам ніякої шкоди не завдасть. Бо будете приставати, розволнуюсь, умру, а ви ж там, як чув, хочете, щоби до стаду жив. Бо ж я, як варка Тонуського мерла, найстарший у згорінах. йди собі з Богом, не Богом. Прийде час, і вона поїде, як і приїхала. Секретарка пішла, не солодко пообідавши. А як я мусив признатись? Він уже боїться, що Оленка його покине, що поїде, а таки колись поїде. Він ніколи її не розпитував. Звідки, хто батьки? Вона йому розповідала якісь історії з свого життя. Казала спершу, а ти не любопитінь, дід. А потім, як на їхню мову перейшла,